O mën yu t'i illahe wa rasoola hu faqad faz fawza në agzima Amma ba'nd Fa inna afdak alha dithi hitabu allah Wa khaira alha di Ha di muhammadi sallallahu alaihi wa sallam Wa sharrul amur muhtafatuhaa Wukullu muhtafat bid'ah Wukullu bid'ahun zolale Wukullu zolale fin nart Nëndrërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërërër Në çdo hutbë përsërisim thënien O kullu bidatan dalala u kullu dalalati fi nar. Çdo bidat është humi dhe çdo humi të çon në zjarr. Edhe këtë kjo që themi Al në fillimin e çdo hutbe në xhuna, ai do të kuajë edhe këtë gjatë janë hyrje që ka bërë profeti sallallahu alejhi dhe selamu në çdo hutbë që mbante. Edhe në çdo hutbë postë çdo bidat është humi dhe çdo humi të çon në zjarr edhe bizatë quhen ato besime ose ato vepra të sirat nuk kanë qënë në kohën e profetës Salomah a.s. edhe nuk kanë argument të fetare që i mbështesin ato edhe janë vepra të sirat i dedikohen fezë. Këto jenë bizatët. Edhe bizatët më të qia janë ato bizatët dhe që të bizatët gjithë qia Po më të qitë të tyre dhe më të ramë dhe të tyre janë të bidate të cilat janë bidate në akide edhe veçanërishë të bidate që kanë nërbëjnë me besimin që dhëtë ketë njeriu për Zotin e ti. Për këta arsye, është e dhëmëzoshme që ne të besojmë atë që ka të rëgurë Allah në Koran, atë që ka të rëgurë profetit Salamale e Selem në xatisët të sakta, edhe atë të për cilën ka janë dakorët se lepet e umetit gjithë, ti besen të zgjitha në të të dëshventin shfëtuar, e të agon në gjithdo humbje të cilën e nëzirin dhe e cilën në grupët e humbura. Edhe një për i qështje e të cilën e ka të të grupët e humbura, është që thonë se Allah subhanu wa ta'ala është kudohë. Kepurat kelimetën të hrugjumin e kuahihim, sa e rëndësh kërë fjalë që thotë të thot allojë më dujë që të nga gojë të tyre, Ijekullu ne illa kezhibe Ata nuk tonë vetëm se gjithështër Këta jetë Allahu subhanu wa ta'ala e ka të regua për kështerës Të cilët pretendojnë Të cilët pretendojnë se Allahu i madhërua ka hyrë të Isa a.s. Edhe kjo të regonë Që kush pretendojnë se Allahu ka hyrë të Isa a.s. A i është Si të kështerët është mëzbesimtarë të ata Por vallë, shumë fjalë për personin i cili thotë se Allah ka hyrë te të gjitha krijesat. Normalisht kjo është shumë herë më rënd. O që bien kundërshtim me Kur'anin dhe me hadithun faktë shumëta. Për këtyre ajeteve kemi 7 ajetë në cijat ka të cilat treguar Allahu subhanehu teala se Allah ka qëndruar mbi Arsh. Për këtyre ajeteve është ajeti Isu në në Allah i sures Pa'at, në të cilin thotë Allahu, "El-Rahmanu 'ala'l-Arshi Istawa", nëse huet mbi Arsh qëndroi. Ar-Rahman 'ala al-'Arsh istawa, mush huwa sitt bi'Arsh ndroi. Kurse ne nje tjetër zot thonë se 'stawa 'ala al-'Arsh Ar-Rahman, mba pastë ndroi bi'Arsh Rahmani, nusul Furqan. Thum istawa 'ala al-'Arsh. Kta jetin thum mba pastë ndroi në Arsh e ka përmendur në 5 sure të tjera. Pe këtyre në surën Yunus, pe këtyre në surën siç e thash Furqan, pe këtyre gjithashtu në surën Al-Araf. Edhe ato të tjera. Këto janë shtata yjet të qartë në stilat e Allahut që tregon atë që ka qendruar mbi arsh. Dhe arshi është krija më lart, e lartë. Etina është si tavani për gjithë universin. Në aloj Këto e mbi të është Allahu i madhuar. Këto janë yjet të qarta që tregon që Allahu është mbi arsh. Dhe ashtu Allahu i madhuar ka treguar në shumë e tjera. Që ai është lart në qiell. Dhe kuptimi i lartë qiell do të thonë që është në lartësi fjerë gjithë qelë që shqipë në gjuri Adonur Nusim t'quat, edhe Zema në gjuri Adonur e dhe martyrë si, xdut allojmë o dhonur bush en te mindo Thispe, a jeni i ndëshkimit që mundë duite prejë ti qe e mykës në Cheno? Oste për a ti qe është liko qacked in Shqipt? Qe është në Naqtësi? Qa të rëgoj që Allahus王貨 coalës të life, madjebh rrit Bkhejnë i Moldizie, ka shkj Welti ni liber, qek ishtia qbat si imali, jutsë i is Ka shkruajti një libër për këtë çështje dhe ka treguar që në në të çështje, dietarët kanë përmendur mbi 1000 argumente që vërtetojnë që Allahu është i Lartë. Ka treguar mbi 1000 argumente që vërtetojnë që Allahu është i Lartë kjo çështje e prerë fenislame. Tregohet se një profet kontë profeti sallallahu alaihi wasallam, ai thos, o i dërguar Allahu nuk ka më bresh. Edhe në breshusine ia rëndri ujë ku një delë dhe oni i juida tek në shuplak. Çfarë të bëj? I tha Profeta Sallam al-Sallam al-Sallam Edhe e sildhër bëjni një vajzë dhe vogën Vajzë dhe vogën Vajzë dhe vogën qëllim që nuk ishte grua e mabë Edhe i thot Ku eftë Allah Hadithës e muslimi I thot vajzë dhe Allah është në lartësi është lartë I thot ku që e mund I thot ti e dërguare e Allah I thot Profeta Sallam al-Sallam Ti personit viroje Sa e jo është besimtare Kështu Profeti sallallahu alaihi wasallam e quajti të besimtaren sepse ajo besonte që mohosh lart. Që do të poçi sa do të përgjithësim në një përgjith tjetër që nuk është lart, për shkakun nuk do të quhet të profeti thonë besimtare. Edhe për këtë gjë ka ndarë dhjetë musliman. Gjithashtu një argument edhe më i qartë që tregon që Allahu është lart është ngjarja e Mirraqet. Ne gjith të gjithë e dimë që profeti sallallahu alaihi wasallam u gjit në Mirraqet. Ku shkoi? Ne kë tregon hadith Dhe për djetë të pyetë të gjithat ata që e mohoj të lëgjë grupet e humbura, që e mohoj të lëgjë, të pyetë se kush koy për fillopën. Thuaj një gjit në anxhën e. Po dhe ne i thotë çfarë ka si për ti? Ka arsh. Po më arsh kush është? Kur ajo thotë të shëndallu, se za te vogël, po ndallu është kudo. Fjali i ty që do të ndallu kudo, nuk keni parasysh se ky fjalë do të thotë që Allahu i mëdhoruar pa jo si pas ka hyrë te krijesat e tij, do të thonë ka hyrë te të gjithë ne dhe te çdo krijesë e ndyrë, te jo ndyrë do të çdo fondi ndyrë, sipas tyre. Ky është kuptimi që anë tyre. Edhe kjo lloj akide e thotë, vallai pa xhamullon, që është më ndyrse akidea e krishterëve. Është më ndyrse akide e krishterëve sepse krishterët thonë që Allahu ka hyrë te Isu te një ilat. Ku se këta njerëz që thonë vetëm muslimanë, rreth anë vërtetën sufistët dhe ka gyrë dhe Shqiprisët dhe ka në shkola dhe i shpënden të në gjerën e për kalendare të tyre duke pretenduar të kjo është e për pepa këta vojtë që Allah ka rrë ku do jë vetëm kajqë po në thonë që kur, kur shto që Allah është njarë a i është qafirë e quen qafirë atë të që besonët të që ka shprejur Allah Kuran dhe profetit sa në Allah Selem, khadis, e Selem Khadija të sakta dhe më dhe si pas tyre Kurani i shprej ka njës dhe k Ja ka tej kaluar në kufrin e tyre të iblisit, i cili bëri kufrin fillim fare vetëm me një me një serioze që nuk porot i bante, ademi Talisron në zotim në urtën e Tobaut. Kurse këta, këta ndorën i bizën në pension. Nuk ka nevojë biz për me këta sërca punën i zon të iblisit. Edhe po u them se ta dini vëllezër, imami këtyre, imami këtyre dhe koka më ndyrë këtyre është një person i cili quhet Ibn Arabi. Dhe ky Ibn Arabi u Foshte çallohu sku do. Dhe dose për veten e vetë ai është Allahu. Vallahi, se ky kuptim është kuptimi i fjalës se Allahu sku do vetë. Ju do të kuptoni se kjo është shumë antishme. Ju do të kuptojmë të mostrohet me fjalën e të shtrutsve. Kuptimi i fjalës se Allahu sku do, çdo kush është Allahu. Foshte për veten e vetë ai që ai është Allahu. I në arabiu. Gjithashtu foshte, edhe më vonë Allahu thua po vetëm dimë mbier shumë arti dhe do të thotë ai por do të, të thënë për çka ju të kuptoni ti slikur në të të të njërësve. Gjithashtu këtë përson, thoshte, Ibn Arabiu, thoshte që nuk është derri, derri, edhe për i si që në kishë vetëm të zotë jonë, që Allah është i pasë, dhe Allah është kapëros, të shka të rostë, të gjithë dhe të të shka të të dhe këtë i dhe. Kështë dhe Ibn Arabiu, kurse një tjetër, një shokoj ti, një shokoj ti, një që që më të bujëzit dhe Ne si pësim partëm i Subhanallah, Subhan al-Rabij al-Ala, Subhan al-Rabij al-Azim. Lëbëdhërem Allah, kurse kërë i tërëse Subhani, Subhani, ma Allah më shani, i lëbëdhërurëja munë, i lëbëdhërurëja munë, dhësa e madhë është gjendja i me tështë. Sepse a i tështë gjëmë zëti, me tështë, me tështë ka fërën Allah i madhëruarë në Quranë. O në qatë dhe këllëkën alë në nënsanë, o në alëmë matë, o nësëfë i subi në të nësër, o në në atërë vëilejimin shabëlliluarisë. Po të ne kemi kryuën njerëjë, dhe dimë se shabër shporitaj në vetën e ti, dhe ne jemi më apërti se dhamar e qafës. Këte përdojnë nisa ignorante, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Do të thotë Allah vën natyrë se ky s'do mbarë çaf, s'do mbar për këtë të thotë që është brenda. Por Allahu nuk ka pas për qëllim tu veten e ti, por me like-et e ledhër, të tisë, po sikur konteksti në jetë duket çaq. Sepse thotë ne jemi më hap për ti s'do mbarë çaf, kur 2 lekë të rim pran ti të shkruajnë. Vezhoj në jetë vetë. Nuk lejo ti kurrë të përplasim me një tjetrin. Allahu më dhurosh se i cili ka thënë këtë herë do asha i cili ka thënë Allahu e ndrymon gjark njerëz kanë ardhur për të na prishur akiden. Por na prishën besimin tonë kuran, ma të këtyre ndyrësive. Filloi fyllimfare ne të flasin të lloj forme. Qi ka thënë munduar u huat më akomën në më punton. Ai është më ju kudo që t'jeni. Por po të zë shyllimin e ajetit në fillim të ajetës uan hadis, thotë Allahu ma huwa alladhi khalaqat samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala l'arsh. Ai thotë iky 700 tokët për 6 ditë më pas cilindrojmë arsh. Ja në mëajlëg nën tokë dhe më nxjerrë prej saj diatë që që zvet në, në, në tokë që ngjiten prej saj diatë që zvet në qelula që ngjiten qelulat që del prej tome ato që futen to uo uo ma ku më në ku ntë në ajër ku toçi të jeni dhe kjo do thotë se Allahu është mbiarsh dhe është me ne dhe qelimi është me ne që ai ndiej veprimet tona i di se shohim prej ne dhe ndihmojmë pritësat me ato që këto që, që Allah i mban duar është më nëse fillu kuptimin mbi arshin e tij. Ku pretendon diçka tjetër për veçkë saj, ai është Shafir. Ka bënë buhanifja. Allahu mëshiroftë buhanifën. Se ka thënë shumë arshin të çëshen dhe ka treguar vërtetën për të hedhur poshtë këta që janë nisë i iblisit. Dhe ka thënë, kush thotë Allahu nuk është mbi arshin, ai është Shafir. Ka bënë një pejë islamë. Kush thotë nuk e di kush arsh, është Arshi, ai është Shafir këshën e gjithë re e buhhanifut. Dhe kjo është shumë e qartë të të nabon, shafir, bad, se ky është mohimi i Kuranit. Dhe jo kaç, por ndaj do të jine të kundërt, do të na kon kur s'ta vosh miqësi i xhefir, domethënë nëse ti nuk mohon Kuranin, ke dal nga feja. Nëse ti nuk nuk vujë që Allahu është çdo sipër syre, atë ke dal nga feja. Po, ne kemi dal nga feja po nga feja e ty e jo feja jonë. Ne kemi mohuar i për ku për fe syre, sepse feja e ty është feja e iblit. Kjo është feja i brisit, i tiri urdo njëzit që të bazënë Allah në kryetot. Këndaj dhe Ibn Arabiu, më shtër të ti të sirë, ka në qënë të farë që ka në dhjër të ide, dhe ka hyrë kënë gjithë o të në islamën, të lëforme, Ibn Arabiu, do që që ne jemi gëtëm i shembol të të rëtë përtej. Në shdo gjithë që shikon të shvetëm Allah, Allah është ka të ropë gjëhlem, atër dhe gjithë të gjë apo për hapen të shtij në emër të fesë. Dhe po bëhet sikur kjo është e vërtetë. Unë kam lëzuar vetë në një libër, libër të përkthyer, zë të shkruetur në në një gjuhë jo arabe. Në pretendim që për mend se kanë fe. Se do thonë se për Kanemaj dhe Kanemaj do ta vëllai më thonë, "Dhe keni ku dëz zëj, sheh mi Kanemaj për për për të lexuar." Dhe Kanemaj u kanë dhënë sinxhir libr për Kanemaj. Edhe kamë dëgjuar shumë të vëshën se që Allah është kudo, argumenti për këtë është fjala që ka thënë Allah, ne jemi më afër domthoj të qap. Kjo është akide në Arabi. A ne u po tërgoj një ngjarje në Arabi, atë me çon doti rasti në Arabiut. Ibn Hajar al-Asqalani, kur ajo u më i pyetën për Ibn Arabiun, atë i ka thënë Ibn Hajar al-Asqalani se Ibn Arabiu është xafir. Kurse ky pyetson se si shanti e ja uliot e morti, i thënë këta mbretit, i thotë se nuk kanë nevojë me të mbretit fare. Ske të merret mbreti po ne Ti lutëm i Allah të dy të shihë, unë të i lutëm Allah që ho, oh Allah, nëse ibn Arabiur së prej e rëtë të të të dashur, atëm shkatëron mua dhe më malkon e malkimin ta. E të sujë, ho, oh Allah, nëse ibn Arabiur është prej armijhve të Allah, malkon mua, edhe e ta ibn Arabiur, e ibn Harines Ferani, i të që ibn Arabiur është shafir, është në armijhve të Allah, i ta, ho, oh Allah, më malkon mua, nëse ibn Arabiur së prej misj Fot so i në hallë, kanë lanë vetë ka pamon në librë vetë për të folur, nuk i kaluan 2 muaj, vetëm ai personi, fot so ishte duke ikur një natë me disa shokë të tij dhe i kaloi diçka e butë pranë kambës. Në të pashë kurrë, çegos të çam kalojse nuk e pash. Kërkoi ndihmë. Fot tash shkon në shtëpinë zërbovës në gjithë 10 ditë të vdekur. Pse? Se mallkoi vetën e vet pas ka të një i çafiri. Pandajse do të tim kujdet Fenton, do tim kujdet çfarë dëgjojnë. Se vetë kjo fe është Në vërtet kapitali oj jo, por ti nuk do pyetim valla subhanallahu te al bë do dim se për kujt e marrën fen. Mos marr mot lejojm këto lëgjë që na dër për para. Kjo valla është shumë e rëndësishme sepse kta po duan ta fusin në helmin mes njerëzve. Në helmin ne vëduk ta shikojmë pogunë ne kemi bër për fen pa puntuar as të shpërbojmë. Si Edhe si duhash anvojmë duke ka përmend shumë një të kurnorë, ka shumë hadithe të cilat tregojnë për qartë Allah subhanallahu te al shmërt. Edhe të thundi po thënë diçka tregon një dialog që ka bërë Ebul Maali el Juini me një prej, domethënë një shef të tyre Qusha El Hamedani. Ai thotë i thotë Ebul Maali el Juini tregon argumente që Allahu nuk është mbijeshëm as vallë. Edhe i thotë Ebul i Ky el Hamedani thotë leri çdo thot, ato argumente të tua, thotë po m'tregovet për një gjë tjetër. M'tregovet tim për një gjë tjetër, të vete. Thot çfarë përgjigje ti e thotë dukuris që çdo person i cili e njeh Allahun, apo për, çdo person që e njeh Allahun, fahit, ai gjendë do të mos dosho që ti drejtohesh Allahut dhe zemra e ti drejtohet për lart, që zemra e ti drejtohet për lart. U drejtot anësh. Atë e bulmaliu Gjojeni fillon të djujoj kokën e vet në duar thotë në mundi i Hemedanit, në mundi i Hemedanit. Se nuk isha po gjithë djete. Dhe kjo kjo është natyrë e pas të cilën ka krijuar Allahu njeriu që ai jetë beson që Allahu është vetëm lart. Dhe lart do thotë që ai është mbi gjithë krijesat. Dhe madhështia e ti ajo pa përfituar sho për, për njeriu gjithë universi dorëti është si një fërmi buke si një fërmi se si mund krijetër, mari, mari, mari, madhug, të krahasohet Allah me krijesën tuaj çdo ajo të krijesat vallahi u shka në mamë që është më kanë vasa kanë krishterë ve vallahi mundu ka, ka të më fjanë të krishterë ve ka vë për të krishterë të ka dosë na votohet të fputern minutun shaqo ardhu të khrul jibal heda fufiane të kanë më krishterë çao moh ka vën te isa Ka dhe në më, më dhru, gati se qie shkaterohen, gati se toka poqahet, gati se mahet të bimë, prej fjarës të rënë, si ka dhërta për Allahun. Dhe që më më të dhërë për ta të pineson që Allahun është? Allahun shkaterohet. Dhe në të vijet të me gjenë, nështë si ku kjo shperi i qame, të ne dhe zhë kujdesë, të i qoni të mirë të e në përshko, ose kanë hapër shkona për shkona për tajërë, se umë Shqipër që na po shkon shkolla tani pretendojnë se po hapen për Nishapur, ka po hapin kufrin. Por ne kujdese për çonë fëmijët tuaj në shkollë. Me sallallane madhëuat në rrugën e të këqja. Alhamdulillah, والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Kjo është një çështë e qartë tek sinëni i xhamatis. Të jë ka ndërkuar të gjithë jotar të sinënit. Qallahu subhanahu wa taala të mërimë arsh. Profeti sallallahu alaihi وسلم të treguar punë investime ka thënë. Qilli i parë, toka përpara qelilit parë, toka. Përpara qelilit parë është një rrok e hedhur në shkëtpier. Sa e vogël. Qilli i parë para qelilit dytë është një rrok e hedhur në shkëtpier. Qilli i tretë para qelilit katë, kështu qelili katër para qelilit pesë, kështu qelili pesë para qelilit gjashtë, kështu qelili gjashtë para qelilit shtatë, kështu edhe 700 përpara kurti i ditë janë si një rrok e hedhur në shkëtpier edhe madhështi në arshin nuk e di kush përveç Allah subhanu e ta'ala. Një dhe së të profetit së alë të thënë ka tërguar, që Allah i madhërë ka shkrujtë në një liber, i cili ndodhët se ka i mbi arshin, që për shkrujtë e bukharju të muslimi. Allah i madhërë ka shkrujtë në një liber, mbi arshin e ti, në cimin ka thënë mëshirë e ime e ka mundu të zemërimën tim. E ka shkrujtë u të mbi arshin e ti që të vanit gjenetit është arë që Allah subhanu wa ta'ala. Gjithashtu edhe dhe gjikishtë. Kujta kërma dështisë Allah pjetë? Alartë vë poshtë. Kurse këta, njërë të të ndyrë, kur për njërë i për i tyre, nuk thoshtë e subhanu rabijet e Allah, ila i madhururë rëzoti lartë, për thoshtë e subhanu rabijet effel. Thotë i pasër rëzoti i poshtër. Allah është këtë roftë që shumë dëmozosh të njiheni të gjëra, që të njiheni këto njerëz dhe thefundimin e besimit të tyre, që ta dini se ku shpejtë janë, ku shpejtë atyre. Ne e kemi mohuar feën e tyre. Feja e jona nuk u shpejtë atyre. Feja e jona është që treguan kundër selec. Kurse feja e tyre është feja i blisitit dhe shpoti i blisitit. Ata kanë akithen e cilën quhet al-hulul wal-istihad. Al-hulul do të thotë që Allah ka hyrë te krishtëti dhe i tihad do të thotë që Allah është bashkuar me krishtëtinë bër një. Që aqide është akideja më e ndyrë që mund të ekzistojë në univers. Dhe filloja kide fot në botën e sa më përhapin sufistat. E përhapin sufistat. Ata nuk e çojnë në fund, por fillojnë para, kongres, thonë, "Mos kuptonët." Ne tregoj disa jetë të cilën nuk e tregoi këtu ide, vërtet nuk shprehnë këtë gjë, por ata i kuptojnë dot se si tu pëlqejë e psytyre, si thua, inspironi blizi, edhe në bazë të tyre pastaj ata ndjejnë lojimin e tyre të poshtë. Lusë Allah në madhëruar në emët e ti të bukur, në të të cita ti, të të klota, në madhështin e ti, me qenë e ti, më bjarëshin e ti që në udhët e rrugë e vërtet, lusë Allah në të regoj të vërtetën si të vërtet, e të kotën si të kotës, në, në, në inspirohin digjen e, e të vërtetës, e në inspirohin lërgjimin prej të kotës. Allah në shumëllohin një të gjithë.